Ah, veiem el semanal que vam provar a sortir una notícia referent a en Sergi com, com està el tema d'en Sergi? si us pots comentar alguna coseta i amb el tema en Sergi i amb allò a la, a la Junta havia comunicat que aquesta setmana ell havia de marxar la setmana anterior que vam quedar amb els usos de efectius després a mi també m'ho va comunicar però no és el problema de que no vingués a haver perdit senzillament que nosaltres, eh, al ser primera catalana, eh, volem gent que entreni els tres dies. Ell, per, per el tema de la universitat doncs no podia venir els tres dies, només podia venir un dia. Ell és molt bon jugador, però creiem que la categoria requereix tres dies d'entrenament, perquè pràcticament es treballa durant la setmana, no es treballa cridant a la banda, sinó entre setmana, i al no poder disposar del jugador, doncs, no podem fer el que nosaltres riem, i el que hem decidit és apostar per un delanterol, i el que es mi aquí